На спеціальні замовлення часу немає. Братимемо те, що знайдемо готове в майстернях цивинтерних скульпторів білий мармур, чорний лабрадорит, ангели, архангели, різьблені вінки, урни, світильники. Нехай буде так. Може, знайдемо десь місце для наших символів: п'ятикутня зірка, серп і молот, напис російською мовою про вічну шану і пам'ять, викарбувати б і списки полеглих. Та де ж візьмеш ті списки, на яких каменях вмістяться імена всіх невинно невиннооб'єнних? У концтаборах в'язні спали на паперових матрацах, зшитих з особових справ тих, хто вже був спалений у крематоріях, розстріляний, замучений голодом. У кожному матраці десятки тисяч імен, а ті, що сплять на цих матрацах, так само приречені стати тільки папірцями для нових матраців – Хто спроможний укласти ці кошмарні реєстри ХХ століття? Перед мармуровими ангелами, оздобленими п'ятикутними зірками, урочисті промови. Промови союзників, промова місцевої адміністрації, хоч і самого діда Аденауера, я віддаю честь. Оркестр грає гімн, оркестр чиї англійські, військовий чи цивільний, німецький. Але ніхто не знає нового радянського гімну. В нас є листівки з текстом, але без нот. «Гратимемо інтернаціонал». Колишні констабірники, німецькі комуністи, змучені, змарнілі, ледь живі, грають гімн міжнародного пролетарського єднання і плачуть. А з ними плачемо і ми. Тоді салют. З салютом... Морока. Англійський майор заявив, що це їхня зона окупації, тому салют теж їхній. Нарешті домовились. Спільний. Відділення автоматників... Ельоні Зябрєва і відділення шотландських гвардійців у барвистих спідничках стріляють кожне за своєю командою, але дружно. Тоді кладемо вінки з живих квітів і розмальовані залізні вінки, доволі кошмарна річ, але зате майже вічна. Хай простить мене Бог за таку церемонію, але нічого кращого я вигадати не міг, а спитати не було в кого. На фронті все було інакше. Ми не хоронили своїх полеглих, ніяких ритуалів, церемоній, пафосу і пишноти. Для цього була похоронна команда комендантського взводу, тилова пацючня, вся в та тричі зневажувана і проклята братія, що ошивається біля кухонь і хромових інтендантських чобіт, не випиває наркомівський 100 грам, що належить убитим, і лапає дівчат із мецамбатів». А ми з нею йшли вперед, перемагали, вмирали, воскресали, щоб знов битися, перемагати, йти вперед і вперед, далі і далі, на Захід. Даєш на Захід, на Берлін, даєш Берлін. Тут же треба було подбати про загиблих, та ще й як подбати, на рівні вже і не високому, а що найвищому. Сам товариш Сталін стежить за цим, він усе знає, усе передбачив. В серпні 41-го видав наказ про те, що всі полонені зрадники, виходить, так було треба, щоб були ми тверді, щоб не здригнулися наші душі від страшних поразок. Тепер сам скомандував знайти всі могили зрадників і увінчати біломармуровими пам'ятниками. Теж так треба. Хай бачить увесь світ і хай знає, мармур не наш, ангели не наші, не біда, хай... Потратяться ці спадкоємці кривавої слави. Аденауер зітхав і щоразу викручувався, ніби якийсь наш повелитель каптьорки, що ділить одну онучу на трьох солдат. Ніщо не віщувало в ньому великого державного діяча, який зможе відродити більшу половину поверженої німецької нації вже через якихось три-чотири роки. Перед нами був просто скупенький дідок, який намагався зекономити навіть на мертвих, весь час говорив про німецьку руїну, про руїну землі і душ, про велику недолю і ще більше горе, а тоді заводив мову про доблесть скромності, яка личить мертвим набагато більше, ніж пишноти й пиха. До всіх чортів скромність, стриманість і скнарість. Для мене це були не просто пам'ятники над змученими братами. А знову укріплені хоч гризи зубами ворожі позиції, на які я йшов у повний зріст, дерся, ламаючи пальці, обшмуглюючи шкіру до кісток, дряпався вище і вище до самого неба. І коли б ви отут спорудили пам'ятники до небес, то і того було б не досить для спокути всіх неземних гріхів і всієї крові, розлитої вами».